Невдовзі містичний плин подій підсилив ще й глянцевий журнал, де на останній сторінці оголошувався конкурс дизайнерських ідей жіночого одягу. Хтось інший махнув би рукою, але не я. Не будучи впевненою у якості власних малюнків, я пішла в ательє, де нещодавно шила собі сукню, і попросила майстриню подивитись мої малюнки та виконати їх відповідно до прийнятих норм подачі на конкурси. Вона згодилася. Мої моделі було визнано цікавими, але ж хтось мусив їх пошити. Першу допомогу я отримала в тому самому ательє. А коли член жюрі конкурсу порадив мені не кидати цієї справи, хоч я і не профі, я почала мріяти про власну структуру. Незабаром знайшла кількох майстринь, орендувала невеличке приміщення під майстерню, і робота закипіла. Спеціалісти створили мої перші пальта. Але ж у нас і так чимало людей намагається реалізувати у сфері моди. Ви не боялись, що вас просто не випустять, не дадуть прорватись? Якщо я правильно зрозуміла, ви збиралися не просто зробити звичайне ательє, шити там одяг на замовлення, а дійсно десь заявити про себе?» Зацікавлено спитала Женя. «Знаєте, на той момент це стало моїм єдиним вектором. Я не думала про інших, про конкурентів, про те, як мене сприймуть ті, кого вже знають у світі моди. Я чомусь твердо знала, що це моя справа, і я мушу її робити. Хай би як складно мені було. Невдовзі я дізналася, що в Москві один відомий, ще від радянських часів модельєр оголосив конкурс і відправила фотографії своїх пальт. Моделі йому сподобались, мене запросили до участі. А коли я саме збиралась їхати до Москви, мені зателефонували і почали розпитувати, де я здобула освіту. Я чесно розповіла – Організатори були шоковані тим, що у мене немає дизайнерської освіти. Сварилися, як я посміла пхатися зі своїми речами до такого видатного модельєра. Я щось їм заперечувала, мовляв, він відібрав мої моделі, а не диплом. Але ситуація напружилась. Мені знайомі втішали мене і казали, що сьогодні без проблем можна купити будь-який диплом, якщо це аж так важливо. Я, вагітна, прийшла до інституту моделювання імені «Сальвадора далі поспілкуватися, але мені так там сподобалось, що я повернулася туди вчитися». Мене стали запрошувати на різні інтерв'ю. Це було дивно, коли людина зовсім іншого складу з інакшою підготовкою раптом так несподівано змінює своє життя і береться не за свою справу, вірвавшись до світу моди у вихорі вальцу. «Вальцу?» – здивовано перепитала Женя. «Адже вальц уявлявся її легким і романтичним польотом у парі» малоподібним на просування власного бізнесу, самотньою вагітною жінкою, хоч той бізнес і дотичний до моди. Дівчина мислила реальними категоріями. Танці, окремо, робота, окремо. О, так. Я, мабуть, трошки поспішила з цією цитатою і не сказала, що багато років у юності займалася танцями. І більше за те, закінчила навіть Академію танців. На цих словах Злата, не стаючи цільця, примудрилась зробити головою, плечима і руками рух, сповнений грації, який без сумніву мав би супроводжувати реверанс. Класно засяяла безпосередньою усмішкою Женька. Так от, через якийсь час, після московського дефіле, я взяла участь в українському показі моди уже з літньою колекцією, буквально за місяць до появи Лідії. Ми все чудово придумали. Кожна жінка, яка виходила показувати сукню, тримала в руці квітку. Власне, вона й уособлювала собою якусь квітку. Над подіумом літали живі метелики. Звисали ліани, прикрашені квітами. Навіть повітря було оздоблене квітковими ароматизаторами. Звучав чудесний вальс Євгена Доги. І коли показ закінчився, я як автор колекції вийшла на оклін. Уявляєте, на восьмому місяці вагітності, у літній сукні, на височених підборах, теж із квіткою, вийшла і не втрималась, почала кружляти по подіуму під ту божественну музику, заплющивши очі. Зал завмер. А коли музика скінчилася, і я зупинилась на краю подіуму, гості, покала, гості показу полегшено зітхнули, усі як один. Вона озирнулась на доньку, і Женя побачила, що в очах її від цих спогадів зблиснули правдиві сльози. Але за хвилину Злата опанувала себе і продовжила. Власне, саме після цього наша преса і писала про мій прорив у світ моди у ритмі вальсу. Звісно, наш успіх був не лише моїм. Хоча саме я закрутила всю цю справу. Але я – виробничник, людина бізнесу, хоч і не без творчих ідей та бабусиних підказок. А були ще конструктори, майстрині, люди, які – Доклали свої руки й талант до створення цієї колекції, а потім і інших. Але ж невдовзі у вас народилася донька. Як же можна було все це поєднувати? Для багатьох жінок власне життя, кар'єра на цьому зупиняється на багато років, зазирнула їй у вічі дівчина.